Cuma tentu bila kita cakap politics, politik ni ada konteks dia. Dulu rakyat, macam mana orang nak tahu rakyat negeri bukan tak ada. Dia duduk negeri ni, dia pindah orang Basrah, pindah Kufah. Ini pindah negara tu, pindah pindah begitu, naik kuda, naik unta bubuh barang tay belakang unta, pindah. Sekarang nation state, orang ada pasport orang ada IC, orang ada negara ada, kita tak boleh kata aku ingat minggu depan nak jadi rakyat Australia awak tak boleh awak rakyat Malaysia kerana awak pegang pasport Malaysia melainkan dia tirah awak bukan saja-saja tidak pergi kan so bila awak jadi rakyat awak bayar cukai bila awak bayar cukai awak nak mari ku, ku, kuliah tadi ada tol? takde kan? Ha, ada ha. ini tidak buruh yang bayar tol bayar tol kan? saya <laughs> tak jangan jadi buruh lah tuan-tuan jangan jadi ya tak payah-payah hmm. duduk pergi bergaduh tak payah-pergaduh eh. tapi saya nak cerita tarifan itu jadi orang orang bayar cukai orang bayar cukai uh, uh, rotek uh, orang bayar artinya dia patuh ha? dia dia lalu kalau dia lalu tengok tool kebop <laughs> bukan sunnah <laughs> tak boleh buat begitu lah dia, dia, dia, dia patuh dia tak nak dia bayar So kita consider dia ada rakyat yang masih mematuhi Kita tak boleh kata dia telah menjadi penderhaka dan seumpamanya Hanya kerana dalam satu dua perkara yang dia berbeza dengan pemerintah Bukan kita sokong belah ni ke belah sana Tapi nak cerita hukum tu Dia tak boleh main throw macam tu Dia tak boleh Dia mesti ada peraturan dia dalam nak meletakkan hukum Okay In, in a... Tulah salat rojo, sesungguhnya panjangnya sembahyang satu orang. Waktu serkutbatih dan pendeknya khutbahnya ialah ma'inalun minfikhi dan lambang kepada kefakihannya. Nabi kata kalau satu orang tu salat dia panjang, khutbah dia pendek, tanda dia fakih. Macam saya tak fakih, panjang. Eh? <laughs> khutbah macam khutbah jumaat, ya? khutbah jumaat. Patut tak berupa panjang solat panjang Ulama' bahas macam mana? Panjang ni bukan masuk Semayang tu panjang Kerana ada hadis Nabi tak minta supaya ringankan solat Takhfir salat Panjang ni Dinisbahkan kepada khutbah Dinisbahkan kepada khutbah Kata syurah hadis Dinisbahkan kepada khutbah Jadi Nabi kata Tanda Pandai Fakir orang tu ada alamat kebijaksanaan Pan solat dia panjang Khutbah dia Pendek Maka panjangkanlah solat kamu Dan pendekkanlah khutbah kamu Hadis ni orang bahas zaman sekarang Sebab zaman sekarang Khutbah panjang daripada Salat Ulama-ulama hadir kata Tujuan orang khutbah Supaya nak bagi orang Menuju Allah Solat tu dah Menuju Allah Khutbah tu baru nak panggil Menuju Allah maka hak mana yang merupakan matlamatnya, yang merupakan jalan yang telah kita sampai, inilah tujuannya. Tujuan itu patut diberikan tumpuan. Khutbah ini untuk menyampaikan saja. Ini asal hukum. Ini asal dilegalakkan. Cuma sebahagian pengulas hadis sebut, Syekh saya lalu melengajah hadis kita. Tapi bila zaman berubah, kalau khutbah pendek, lagilah semayang pendek. Orang tak faham. Orang ni nak memerlukan penerangan. Sahabat Nabi. Nabi jawami Al-Kalim. Nabi cakap ringkas, Sahabat faham. Ni cakap ringkas tak faham. Panjang pun tak faham. Rengkas lagi. Lagi tak faham. Maka taklah terlalu panjang khutbah. Tapi bolehlah. Ya, lebarkan sikit khutbah. Nak bagi orang faham. Itu utama pada zaman ilmu orang berkurangan. Pun begitu jika satu tempat kita tengok. Khutbah pendek pun dah faham. Orang panjangkan sikit solat Daripada daripada khutbah. Hmm. Tuan-tuan pergi ke negara Cina, dia khutbah dia memang pendek. Eh. Pasal dia pegang dengan kaul, bahawa khutbah mesti bahasa Arab. Orang Cina, bukanlah salah, orang Cina pun bagus, Muslim juga. Tapi bahasa Arab ni bukanlah pandai, ada yang boleh kan. Macam orang Melayu juga. Tapi orang Cina, kita tahu susah nak sebut bahasa Arab ni. Kalau tak betul lidah melayu ni dia macam dia macam macam boleh pilih lah kan si kandang boleh tong yang, boleh dia macam <tuk> <tuk> jadi <tuk> jadi tapi ada ada bangsa yang payah dia nak sebut macam bahasa bangsa Cina bahasa dia tu mungkin membentuk lidah dia tu dia macam payah nak sebut sebahagian perkataan Arab lah bukan salah dia bukan salah dia. Saya ada kawan. Lurah Arabiyah Sobun. Dia payah nak sebut. Bahasa Arab payah. Lurah Arabiyah. Lurah Tal Arabiyah Sobun. Dia payah nak sebut bahasa Arab. Nanti bunyi tu Cina. Kau Melayu kadang-kadang kita -kadang, tengok baca Quran. Dia ni pandai. Arab sepatah tak boleh. Bunyi smart. Bunyi smart. Kan. Tan tajuin. Oh, Kala-kala tak hilang lah dan sedap noh ayat sedih bunyi, bunyi bunyi happy ayat happy bunyi sedih <SILENGTHATAN> tapi tak baca <cerm> <SILENGTHATAN> saya cerita nak ceritanya dia punya masyarakat dia tu dia oleh kerana orang tak depan hari jumaat orang berkumpul orang islam so dia terikat dengan fatwa dia tu dia terpaksa buat dua tiga benda sebelum khutbah kena ada satu ceramah ia nak menghuraikan masuk kutubah. Tentu pergi. Ke. Saya ingat bukan saja di China. Di, di Soviet juga. Uh, uh, di, Russia juga uh, di Russia juga sama. Di Russia juga sama. Di China memang macam tu. So, patutnya mereka inilah masalah. Kalau sekiranya tak mau keluar daripada kerangka, kerangka fanatik. Satu-satu kaulah mazhab. Mereka terikat dengan Hanafi. Patutnya... Bawa apa-apa dua tiga kali, jadi tiga kali khutbah. Kau cakap je, dulu masa awal orang berkhutbah dalam bahasa Melayu, di tanah Melayu pun dianggap sebagai salah. Tentu-tentu, sejarah perkembangan golongan reformis. Masa awal golongan pembaruan mengajar tafsir Quran, mereka dianggap salah, sesat tuan baca Muqadimah Hamka Hamka terpaksa bela diri dia Untuk menulis tafsir Al-Azhar -al Tafsir Al-Quran Ur-Hakim Al-Tafsir yang baik Yang ditulis oleh orang Melayu Dia pun terpaksa bela diri dia Pasal orang Melayu menganggap bahawa saya tak boleh Tafsir quran hanya ulama saja yang tahu ulama yang besar saja kita tak tahu kita follow saja pengajian hadis juga demikian sebab tu kita tengok bukan salah ulama Belum memberikan jumangan sebabkan teks agama dulu hanya ada hukum hukum maksudnya maka haram memakan ini dan haram memakan ini dia tak bagi dalil kerana kita dalil bukan kita tak boleh faham kemudian golongan uh, uh, pembaharuan datang mereka buat, mereka masukkan. Sebab itu dia anggap daripada Gunung Semanggul, uh, uh, Abu Bakar Bakir, dan kemudian Syekh-Syekh Al-Hadi. Semua orang ni datang, Hamka dan seumpamanya, mereka dituduh berbagai lah, kaum muda, wahabi, masa zaman tu. Baca tulisan Hamka. Baca tentang buku Ayahku. Dia cerita bagaimana dia dan ayah dia yang dituduh wahabi. Walaupun dia tak nabi Saudi pun. Eh, eh. Dan baca juga, uh, teguran suci dan jujur, kepada mufti Johor, yang ditulis oleh Hamka. Tentangan yang dia hadapi Sehingga dia di-ban Tak dibenarkan masuk di Johor Dan tidak dibenarkan masuk di Tanah Melayu Hamka tu Atas tuduhan Dia wahabi Kesian kat wahabi <laughs> Padahal tak ada Tak pernah jadi wahabi Dan tidak pernah makan wasabi <laughs> Jadi Karena itu saja hantu yang, yang yang orang Melayu tahu Untuk kata Dalam Tapi akhirnya orang Melayu berubah orang baca khutbah dalam bahasa Melayu sehingga orang dapat orang perempuan boleh pergi sekolah dulu tak boleh orang perempuan boleh pilih jodoh tak boleh kalau tidak dulu apa yang bapa pilih itu ini hasil daripada perjuangan golongan pembaharuan pada peringkat itu ha? golongan pembaharuan pada peringkat itu dan mereka telah bayar harganya dan kalau kita nak buat pembaharuan reform kita akan kena lagi sekali tapi siapa akan rasa kesannya orang selepas ini akan rasa kita dah tak ada insyaAllah orang akan tahu bahawa Seruan kepada lebih terbuka Membantu untuk orang faham Islam Daripada berbagai dimensi Melihat pandangan kau daripada lebih banyak Supaya dapat menjawab banyak cabaran-cabaran Soalan tentang Islam Akan dimanfaatkan oleh generasi ini insyaAllah Walaupun tokoh-tokoh yang memperjuangkannya Akan mendapat kecaman Kutukan dan hentaman Daripada mereka yang berkepentingan Wallahu okay, a'lam. Kita jawab soalan Pasti apa bawang macam nasi kunuri? Ha? Marikawin lah Allah. Adakah boleh berkahwin dengan sepupu? Karena saya dengar hadis Anak lahir Akan lahir anak yang cacat jika berkahwin dengan Sebenarnya tak tak benar dakwaan bahawa sejak anak lemah pikiran dan seumpamanya Kerana kahwin dengan sepupu ataupun keluarga yang dekat Ali berkahwin dengan Fatimah Ha, Nabi berkahwin dengan tadi umur Habibah. Semua tu sepupu. Tidak ada masalah sebenarnya. Tak ada larangan hadis, tidak ada kemakruhan dan sumpah mana. cuma nya. dari sudut, kalau kita fikir dari sudut untuk meluaskan kaum keluarga macam kurang tercapai. Lelah duk muka ke adik-adik kita. Macam tu lah. Tak salah. Tapi kalau kita kahwin dengan orang jauh, kita akan dapat family baru. Dan kita akan dapat kenalan baru. Ada satu research yang dibuat di Oman. Bahawasanya ada kesan. Arab suka kahwin sepupu. Ibnu Amin, Ibnu Khali. Dia, Arab selalu cerita masalah kahwin sepupu ni. Katanya macam ada kemungkinan ada. Saya tak tahu apa jenis... Uh, uh, Penyakit yang tertentu yang boleh sikit diwarisi kerana keluarga. Tapi itu perlukan. Research dia masih lagi ongoing. Masih lagi berjalan. Tapi itu dia dakwaan dia lah. Saya tengok dia punya, uh, dia, dia, dia, dia dia bentang research di The Oxford. Jadi adalah orang respon pada satu. Itu dakwaan. Tapi kalau tanya hukum, tak ada. Ramai dah orang kahwin sepupu anak okey pun. Ha? Ali bin Abi Talib kahwin dengan Fatimah. Anak-anaknya semua hebat-hebat kebaikan memadamkan kejahatan bagaimana jika seorang itu sudah bertaubat maksiat kemudian taubat dilakukan lagi. kemudian taubat dan lakukan dosa lagi adakah taubat yang terbaik yang diajar baginda tuan, -tuan taubat bermaksud apa kita taubat hanya Allah yang tahu kalau kita jumpa kawan kita hang ni macam mana aku dah taubat <laughs> dah kita dah tahu kita bila dia kata taubat, kita consider taubat lah. Tak kita kata, taubat betul kan tak payah? Hantar betul, sumpah Allah. Tak payah lah. Taubat, taubat. Kita urusan dia dengan Allah. Tapi, orang yang tahu orang bertaubat ataupun tidak bertaubat, yang tahu, pihak yang tahu siapa bertaubat ataupun tidak bertaubat, hanya Allah Azza Wajalla. Pada hari kita bertaubat, kita taubat betul-betul ini. Kita menyesal. Then, tiba-tiba kita terjatuh pula. Berbeza dengan, kita nak buat sementara ni tobatlah. lah Esok kalau ada peluang Hati kita kalau ada peluang ni Aku pun tak sure lagi lah ha, Kita tahu, kita tak taubat Kita sendiri tahu, kita tak taubat Kita tahu, kita dalam dalaman diri kita tahu Taubat berarti kita benci maksiat tu Kita menyesal, kita tak mau buat Tiba-tiba benda tu datang lagi kerana manusia ada kecuaian kelalaian masa dia datang dia sangat mempengaruhi kita sehingga kita terlupa terhadap diri kita dan taubat kita lalu kita terjun ke dalamnya hadis orang nilah yang hadis nabi sebut tentang lelaki yang bertaubat dia kata ya rab aznabtu dhanban faghfirli wahai tuhan aku tambah di bukhari aku telah melakukan dosa maka ampunkan aku Nabi kata, Tuhan kata, Alimah abdi anna lahu rabban yaghfiru lahu wa bil bizam. Yaghfiru zam wa bil bizam. Hamba aku itu tahu bahawa asalnya, dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan mengambil tindakan data dosa. Patut dia taubat, Masya Allah, sampai selalu terpengaruh. Dia buat pula dosa. Kemudian dia menyesal. Ya Rabbi, aznabtu dzamfak faghfirli. Wahai Tuhan aku buat dosa, ampunlah aku. Tuhan sekali lagi kata hamba-ku tahu, dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan mengambil tindakan berdosa Aku ampunkan kau. Berulang berulang Tuhan tetap ampunkan. Kerana keikhlasan taubat tu dia tahu. Tuhan tahu memang ikhlas ni, tapi dia ni lah masalah dia. Satgi bila mai masa dia bukan kata masa dia taubat tu sementara kau bagal dulu kita tak boleh tipu Tuhan kita mungkin boleh tipu kawan Allah tahu kejujuran hamba ku tahu tu dia harapkan keampunan tu bukan dia tak harap tu. sehingga dalam hadi kata if al masaytaya ya abdi qad wahai hamba ku kau buatlah aku ampunkan kau rahmat Tuhan. sebab tu agama melarang kita memberikan mematikan semangat orang untuk kembali kepada agama Kata aku tengok ni tobat banyak kali lah Tuhan tak terima Kecau Tuhan Jangan kata Dan kita pun bukan perlu beritahu orang Ni Malam tadi aku tobat <laughs> Tak perlu <laughs> Bukan masalah kita dengan dia Ini Masalah kita dengan Tuhan Kita dengan Allah misalkan. Kita boleh dah cerita malam saya dah jawab benda ni. Uh, Kalau kita ada deal dengan satu orang Kita tanya orang lain kita kita sebut, pasal sebut nama dia Adakah kita telah menzalimi dia? Tengok konteks apa Kalau kita tak perlu sebut, kita kata ada satu orang eh? Cukuplah, boleh bagi jawapan Tapi tak boleh, kena sebut nama Misalnya, contoh apa? Kahwin tak? Lah. Ada satu lelaki ni nak kahwin dengan aku Apa pendapatan? Ha? Mana nak leh pendapatan? <laughs> satu lelaki <laughs> okay. Jadi kita kena sebutlah Lelaki ni kau kenal. Sekian-sekian. Oh dia kata. Dia ni. Untuk jadi suami tak sesuai kot. Kita tahu. Tapi kita kena jujur. Pasal apa tak sesuai. Tak boleh zalim. Kita tak mau zalim dia ni. Dan tak boleh zalim kau ni. Kenapa tak sesuai. Dia tanya pasal tak sesuai. Pasal aku berkenal ke Tak boleh Tak boleh lah. Kita kita bagi tahu kan untuk kemaslahatan dia betul ya hadis Nabi kata ammuaawiyah tu fasalun lamalalah ada pmuaawiyah dia miskin dia tidak ada duit Nabi bagi tahu kepada sahabat sahabiah yang tanya untuk bakal-bakal suami yang meminang dia Nabi sebut ke kelemahan mereka dan Nabi cadang kepada siapa yang patut dia kahwin so kita boleh sebut dengan kadar yang perlulah macam saya kata kita sebut dia, dia ni bukan apa dulu pernah kahwin dah yang aku tahu tapi dia oncerai sebab dia suka pukul isteri dia maklumat tu dia perlu lah kemudian terpulang benda dia dia kata aku setakat pukul sikit-sikit tak apa aku tiga dan no. tak boleh lah tapi kita bagi pandangan lah tiba-tiba kita dan kita bagi pandangan yang berkaitan lah kemudian kita bagi tahu kalau dia kata lagi oh dia ada, ada masalah dan satu mulut dia suka maki orang so benda ni aku rasa tak boleh kau tanya aku yang tu lah aku kena dia jangan saya kata cukup yang tu maklumat tak payah anak ha, tu ayah dia pula ayah dia lagi teruk <tuh>, yang tu tak boleh apakah pendapat peranan generasi muda pada masa ni kekal pada jalan dakwah kerana pada masa ni terlalu banyak perkara anak telah bercampur batil setelah bagaimana generasi muda merasa mempunyai ruh dalam generasi, dalam islam generasi muda masa kini terlalu kurang keluar Islam saya rasa generasi muda hari ini lebih baik pada beberapa tahun yang lepas mereka ramai ni orang muda daripada orang tua pemuda sentiasa memberikan harapan kepada suara baru untuk perubahan masyarakat kerana orang muda tak sama macam orang tua tapi saya pun taklah tua sangat orang muda tak sama dengan orang tua Salah satu kelebihan orang muda ialah mereka kurang conflict of interest. Pertembungan kepentingan. Orang tua bila dah tua dia dah ada dia nak kata benda ni dulu dia kata salah. Bila orang bagi tahu hak betul kalau aku sokong macam nampak dulu aku salah pula. Dia ada masalah. Kalau aku sokong satgi tempat aku terbugak pula. Jadi banyak sebab itu kaum besar Quraisy tak dapat terima bukan mereka tak tahu Nabi benar. Mengapa hamba-hamba orang bawahan terima? Kerana mereka tak ada kepentingan apa. Dan apa yang Islam yang datang yang untuk memberikan keadilan kepada manusia itu, sangat dirasai oleh orang yang dizalimi. Lalu bahasa Nabi dipahami oleh orang bawah. Bukan tak dipahami oleh orang atas. Tetapi kerana ia akan menjejaskan kepentingan mereka. Dan satu lagi perkara yang perlu kita tahu pada akhir zaman ini, sejak pada zaman dulu lagi bila Nabi wafat kemudian berlaku fitnah sahabat kata dulu bila Nabi ajak minta jauh daripada fitnah, fitnatul mahya wa mamat minta jauh daripada fitnah masa hidup dan mati kami tak rasa apa baca tapi bila fitnah berlaku kami rasa pentingnya untuk baca doa tu di samping tuan-tuan datang kuliah ronu, kuliah saya, kuliah siapa sahabat-sahabat ada edit sekian benda paling penting untuk kita Mintalah doa Allah tunjukkan kita jalan yang betul Tidaklah siapa tahu siapa di jalan yang benar Melainkan Allah Setiap orang boleh pretend to be good Dapat mikrofon bubuh lebai, Pakai baju Melayu sikit Kita tak tahu apa yang tersirat di sebalik jantung hatinya Apatah lagi ugamu juga Boleh generate wang ini air harganya berapa dia? seringgit kena jampi jadi lima belas ringgit <SILENCIO> bubuh pula gambar bukan setakat menghilangkan sakit menjadikan anak cerdik menjadikan suami baik menjadikan isteri salehah <SILENCIO> Para Nabi terpaksa berjuang, seribu tahun Nabi Noh berjuang untuk jadikan manusia baik. Ustaz bagi sekali janji. Ya? Hata tangisan, kita tak tahu tangisan benar ataupun tipu. Ada orang lagi menangis lagi mahal bayarannya. Hatta selawat dan zikir. Hatta kuliah. Allah Ta'ala alam. Maka kita. Allahumma ina nasa'aluka. Al-huda waad tuqa Petunjuk dan ketakwaan. Sebab itu kita. Eh dinasira. Al-mustaqim. Mudah-mudahan Tuhan tunjuk kita. Sirat al-mustaqim setelah kita pohon kepada Tuhan dengan permohonan yang benar-benar Tuhan tidak akan meninggalkan kita Allah. minta pendapat ustaz tentang adakah jatuh talak orang yang berkahwin mengaku bujang bagi soal tak jatuh talak siapa dia merepek di siang hari <tos> please lah Tuan-tuan Eh Dia ingat apa Kawin ha? lain Kawin lain Kawin lain ni Ni Ramai yang bujang ni Bukan kata yang bujang Yang kahwin ni Pantang ada petawaran kahwin ni Siapa yang tak mahu kahwin kan? Kalau kita kata Suami kita, Ni Talak-talak ni Dia kawin tu dengan yakin tuan bang saya duk sebut yakin tak boleh dihapuskan oleh Syah kan kawin tu sah dengan yakin kita kahwin dia isteri kita yang sah setakat andaian yang boleh diberikan penafsiran yang tidak yang yang tidak sarih dalam istilah fiqh yang tak jelas misalnya kata aku cerai hang tak cerai lagi kita tahu dia dia maksud kita kata kalau kalau saya buat macam ni aku cerai hang kita tahu bukan dia cerai dia ugut dia ugut nak cerai kalau aku ceraikan engkau maksud Iman dia cerai kalau dia kata saya nak pergi ikut dia hang buat aku cerai intinya dia ugut pada masa hadapan dia, sebab itu harta perkataan cerai tu kita tengok dia kata kalau lepas ni abang nak ceraikan engkau tak cerai lagi Lepas ni kita tak tahu bila. Melainkan dia talik dengan satu talik. Laman sah Abu Hanifah. Dia talik dengan satu talik inilah. Misalnya dia kata, apabila masuk satu syawal, engkau aku ceraikan. Ah, masing-masing tunggu depan TV, penyimpan moho besar, raja-raja Melayu. <laughs> kata dengan ini diistiarkan besa ha? Ah ha, kalau dia kata besok ayah besok cerailah Ah ha. masuk lah ni dah masuk lah ha, satu syawal kena dia masuk satu syawal ni apabila waktu maghrib Okey kalau dia kata lusa ada lagi satu hari Kalau dia pergi mengaku aku bujang lagi tak boleh jadi cerai Bukan dia cerai kau tu dia tipu tipu tu pun boleh ditakwil pada mazhab grade B, grade C yang mau menakwilkannya iaitu mungkin bujang dua <laughs> bujang dua tempat kosong lah <laughs> bujang tiga ataupun bujang senang tapi, tidak boleh semudah itu kita nak kata oh, orang tercerai kita ni pelik orang kita ni mudah sangat pergi kata cerai yang nak kahwin tu 3-4 kali tak jadi angkat tau lah. angkat nikah bukan putih napas tak boleh lah semua bukan kita peka pun punya 3-4 kali duduk suruh tak jadi lagi buat bola-ulang tang cerai ni mudah pula dah sebenarnya kahwin tu mudah aku kawinkan kau dengan anakku aku terima sah bukan kata ah, pergi cari pantai baldu duduk mana dah baca kitab fikah baca sahih al-bukhari baca kitab-kitab fikah bagaimana ulama sebut tentang kahwin mudahnya apa kahwin sebab tu nabi dalam majlis ni nabi kahwin dengan orang contoh pergi ke luar negara untuk imam pegang aku ha? dia pegang aku aku kahwinkan kan dia aku terima nikahnya habis dia tak perlu kena shake hands juguk mandi lagi keluar main begitu bila bila kita cerai pula semua orang oranglah dia cerai isteri dia dia suka bagi mak dia. Tak betul. Itu talak raj'i. Dia masih bu'ul. Bu'ulatuhun. Dia mesti masih lagi suami. Dia talak isteri dia dengan satu talak. Isteri remain duduk dalam rumah. Dia berpisah bilik. Karena dia boleh rujuk bila-bila masa yang dia mahu. Kena seminggu, suami menyesal. Dua minggu menyesal. Isteri tu ada. Isteri tu masal macam biasa kan. Tapi tidur lagi lah. Macam saya kata dia lalu. Tengok, suami dah. Hm, ya. Dia kata menggaruh perasaan. Dia. Lepas tu? Kalau tiba-tiba suami dia pergi ketuk pintu bilik dia ataupun kata, saya rojok kembali aku rojok ada pandangan lah mazah, mesti ada saksi dan semua tapi basicallynya dia telah rojok berarti satu talak dah habis dia rojok kalau dia talak lagi sekali tu talak yang ke kedua di dalam fatwa sebahagian para ulama dan fatwa ni perlis pakai saya sebut dia tak mesti sebut aku rojok dia pergi dia peluk isteri dia bererti dia rojok dia peluk ataupun dia buat perbuatan yang tak dibuat oleh melainkan seorang suami maka kita anggap itu sebagai rojok jadi kalau tengok mahkamah mana tuan, -tuan B kalau perlis dia, dia kata dia, suami dia mai peluk dia malam tu dia kata aku peluk, ataupun tidur dan menggauli dia melakukan hubungan seks dia kata saya tak rojok saya saja buat dia. dia no no no, no, no rojok lukuh <laughs> kepala dia. <laughs> dia rojok kemudian dia tinggal bergerak pula dia talak lagi satu itu berarti talak Allah talak dua. dia jenis panas barang yang dia tahan sikit kat 3 minggu itu dia kena tengok tiga kali suci daripada Haid malamkan isteri dia mengandung dia talak malam ni isteri dia lahir anak besok habis idah tak boleh rujuk barang ha? tapi kalau tiga kali suci lepas dia rujuk balik menyesailah pula lah rojok balik tengok suami so isteri dah isteri dah buka eyeshadow balik sikit Entah dia abun pening rojok jadi wawal rojok jadi dia tinggal lagi jadi dia dah dua kali talak Patu duduk -du dua bulan geram pula dia talak lagi sekali itu talak yang ketiga dia panggil bain bainunatukubra Kubra. kau Ba bainun atau kubrak Berarti talak ni tak boleh balik lah Dia mesti dipisahkan Mereka tak boleh balik sama sekali Sama sekali tak boleh balik Sehinggalah isteri dia mestilah kahwin dengan orang lain Kena habis waktu iddah Isteri dia kahwin dengan orang lain Bila kahwin dengan orang lain Orang lain setakat kahwin dia tak boleh Afqat nikah dia tak mau? Nabi kata had ta tasuqi usailatakhu wa yazuq sehingga dia merasai kemaluanmu dan engkau merasai kemaluannya kena berlaku persetubuhan Dia tak boleh kata nak tolong kahwin dengan bini aku tapi jangan apa-apa bukan bini dia dah dah habis kena dan kalau dah ditakitkan korang tu pula cerai dah barulah suami hak ni kalau nak masuk minang balik boleh kena meminang balik proses macam besarlah hantar anak-anak pergi -anak, bawa minang -minang. So, <tid> Dia tapi kalau sekiranya dia ceraikan pada talak satu tadi ni nak faham boleh-boleh ni kursus nikah kan lah, ni untuk itu, orang muda kalau dia cerai pada talak satu kemudian dia tak rojok dalam tempoh indah sampai tamat lepas cerai-cerai dia out station pergi Korea pergi sana apa sebab sibuk lepas tu pergi Jepun balik-balik balik habis dah 3 kali suci hai, isti, dia tak rojok dia tak boleh rojok dah Menyesailah. Kalau isteri dia pun bebas. Boleh kahwin dengan siapa yang istri dia mahu. Tapi kalau lah sama-sama kata, baliklah balik. Dia kata, aku nak. Dia kena minang semula. Pergi meminang semula. Kena isteri dia bersetuju. Kalau setuju, baru boleh. akad semula. Ha? Perlukan wali. Sama lah proses biasa. Macam mula-mula balik. Cuma dia tak tapi talak tiga tak boleh melainkan kena dia kena kahwin. Ini talak dua dan talak satu Dan ada pun rujuk, rujuk dia tak perlu persetujuan isteri. Sebab tu kita pi buat ta'liq kata isteri kena setuju. Sebenarnya siapa yang buat ta'liq tu nanya Bukan nanya sikit. Tapi... Perjuangan hak wanita apakah hujah menjawab dawaan bahawa manusia yang baik membela hak manusia menegakkan keadilan juga berhak mendapat syurga Allah walaupun mereka kafir Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dia sebut pada zaman dia tentang orang-orang kafir pada zamannya. Dia. dia kata ada pun orang kafir yang bahagian yang pertama dia sebut dia bagi tiga bahagian bahagian yang pertama ialah mereka yang jauh daripada kerajaan Islam tak tahu tentang Islam tak pernah dengar nama Nabi Muhammad s.a.w Mereka ni tidak diazab oleh Tuhan berhak mendapat keampunan Tuhan yang kedua ialah golongan kafir yang tahu tentang Islam mendengar tentang Nabi Muhammad tahu tentang ciri-ciri dia, dia khusus tentang Nabi Muhammad mendengar Nabi Muhammad Tahu ciri-ciri nama Muhammad, sifat, sifat sebenar Nabi Muhammad, tapi menolak Nabi Muhammad, mereka ini kafir. Mereka ini dihukum oleh Tuhan. Golongan yang ketiga ialah golongan yang mendengar Nabi Muhammad. Tetapi dia telah diberikan maklumat yang salah tentang Nabi Muhammad. Cerita yang tak benar. Kata Al-Ghazali rahimahullah. Nilai kumpulan ni, dengan kumpulan nombor satu tadi sama eh. Walaupun dia dengar Nabi Muhammad tapi dia dah dikelirukan. Umpamanya katalah di Eropah ada orang yang bagus perangai dia. Tapi dia dengar tentang Islam, tapi orang kata Islam teroris Nabi Muhammad buat begini, buat begini. Semua maklumat yang dapat fake, tak betul, palsu. Dan dia itu saja benda yang sampai kat dia. So dia tak terima ajaran Islam kerana berdasarkan maklumat palsu. Dia ini diampunkan oleh Tuhan. Karena wama kuna muatibil hatta nam asarusulak kami tidak akan mengazab sehingga Allah mendat kami mendatangkan Rasul iaitu utusan yang membawa hujah kepada mereka. benarkah kita tidak boleh berguru dengan Syekh Hamzah Yusuf seperti yang dikatakan oleh Dr. Bilal Phillips. Tentuannya, saya dengar ke Hamzah Yusuf. Saya dengar Bilal Phillips. Saya dengar. Satu orang manusia. Tonton mari dengar saya. Saya bukan Rasul, bukan semua benda saya cakap eh, betul betul eh? macam nabi. Manusia terdedah pada salah dan silap. Cakap saya ditimbang dengan Quran dan sunnah. Sama juga cakap orang lain juga ditimbang dengan Quran dan sunnah betul dan salah. Kalau ada benda yang baik orang tu cakap, kita ambil ya. Yang tak baik tak ya ambil ya. Kita kata salah taklah ikut. Kita dengar Saya dengar Hamzah Yusuf Saya tahu ada benda yang saya setuju Ada benda yang saya tak setuju Tapi ada juga Puan-puan yang bagus Yang dia cerita tu Yang manfaat Mungkin Bilal Philips juga hmm, Dia banyak Saya rasa manasnya Lebih jelas Bagus Orang boleh ambil Tapi pun Kalau ada benda yang kita rasa Ragu Kita kena semak balik Apa teks yang Quran dan Sunnah Sama juga bila ada wandak tak boleh satu orang dakwa guru saya tak pernah silap siapa mai dia tengok dia trace sini dia tahu apa yang ada dalam hati dia wujudkan manusia fenetik berlebih-lebihan fenetik apa hukum jika jemaah tidak mau mengangkat tangan berdoa ketika khatib khutbah jumaat membaca doa tanpa pembesar ah ha? ke atas pembesar atau ketua agama Oh. masa siapa sebahagian orang lama dia pernah masuk dalam khutbah kita nak tengok logik terpaham masuk pertama dalam hadis tidak dia angkat tangan khatib ketika dia baca doa masa khutbah dia berdoa tapi tak angkat tangan adalah hadis Muslim qabbah Allah wa tilka laidah makana tufa'a fi 'inde Rasulillah Allah Allah Allah huduhkan kedua tangan itu kerana dia tak diangkat pada zaman dulu, Nabi bila sahabat tengok ada orang angkat tangan masa khutbah khatib angkat sebab tu sekalau siapa-siapa baca syarah al-Imam an-Nawawi Al kepada syarah uh, sahih Al Muslim dia ke sebut dalam mazhab Imam Syafi'i tak diangkat khatib tak angkat sebab tu khatib yang dulu betul-betul Imam mazhab Syafi'i memang tak angkat Hak kebelakangan ni. Yang angkat tu lah <rernah, tutra> Dah saya melawak lah. <tutra> nanya tu. Nanya. nanya pula. Dah, saya nak ceritanya bahawasanya. Huh, tak angkat. Walaupun ada kaul. Di dalam mazhab malik. Tapi. Hadis menunjukkan khatib tak angkat. Maka logiknya. Yang bawah pun tak angkat. Tapi kita amin kan? Amin. amin. Huh, hadis kata khatib memang tak angkat. Ada riwayat Nabi angkat. Riwayat Anas dalam Sahih al-Bukhari iaitu bagi salat istisqa. Salat istisqa. Nabi angkat. Kata Anas, fa bi dhahri kaffaihi ila as-sama. Maka Nabi mensyaratkan zahir tangan ini ke langit. Maksud Nabi macam ni. Dalam doa istisqa macam pusing tangan. Sebab itu kita tengok sebagian orang pusingan. Yang tu dilakukan dalam solat istisqa. Al-imamu syaukani dalam Nilul Autar bahas panjang hal ini. Maka maka kata benda ni untuk solat istisqa. Untuk solat istisqa. Huh? Imam angkat. Khatian. Khutbah jemaah an. tak angkat. Khutbah jemaah an, tak angkat. Maka kita tak payah Maka kita tak payah eh? Cuma mungkin soalan dia, masa doa kat pembesar tu amin ke tak? Kita tengok dia doa apa. Kalau dia doa, moga-moga supaya melaksanakan pemerintahan berdasarkan kehendak Allah dan Rasul, amin lah. Tapi kalau dia kata semoga diponjong-ponjong-ponjongkan usia agak apa tapi kita tengok yang duk ada tu tak bagus perangai kalau panjang usia lagi duk kacau macam ni jadi kita pun nak diam cuba kalau masa kita diam jangan bagi tahu kat siapalah takut ditangkap di bawah ISA kena nak dihujukkan balik kat sini kenapa ditangkap kerana diam tak mengaminkan Allah kejam negara ni hukum memancing ikan tangkap dan lepas ada penguasa kolam ikan yang menetapkan peraturan begini Saya seorang pemancing tegar Tuan-tuan Kalau kita pergi memancing Kita kena bayar bila kita memancing Kan Dapat tak dapat tak kira Kena bayar RM50 Itu sama dengan perjudian Judi melainkan dia kata siapa yang nak masuk dalam kawasan kolam ni kena bayar. Itu dia sewa kita masuk tempat dia. Pasal tempat dia ada kemudahan ada apa dia kita sewa kita menikmati kemudahan dia. Tapi kalau kita bayar berkaitan dengan pancing dapat tak dapat dia perjudian. Maksudnya kalau dapat engkau untung, kalau tak dapat engkau rugi aku untung. Kalau dapat engkau untung aku rugi sikit ikan aku kurang. Kalau dah kau tak dapat Aku untung Sebab aku dapat duit kau Kau tak dapat apa Itu perjudian Sama macam kita kata kawan kita Jom kita pergi main badminton Kalau aku menang aku belanja. Kau belanja aku Kalau kau menang Aku belanja kau Itu perjudian Judi Kerana salah satu pihak Mesti Kedak Duit saya banyak Tak kira. lah RM50 pun judi juga Tapi kalau kita kata Kalau kau menang Kalah ke aku Aku belanja kau Kalau kalah Kalah-kalah kalah, tak apalah itu tidak judi itu hadiah satu pihak saja jadi kawan tu tak ada risiko ha, dia tak ada risiko kita saja kita kita duit banyak kita saja nak belanja dia dan kita pun tak nak duit dia kita nak galak kan macam anak kita kalau kita kat sekolah kan siapa yang berjaya dapat 8A ayah akan belanja dia misalnya notebook baru iPad baru ha, kalau tak dapat ayah akan ambil duit pengkau bagi gaya atau judi atau judi itu judi? Judi? judi kalau ayah saja belanja itu bukan judi ha? <laughs> Pasal dia saya nak bagi bahan konsep tu maksudnya ada pertaruhan salah satu pihak mesti akan rugi dalam dalam perlawanan ha? kalau ada lah ayah mangkuknya tu apakah pengertian jemaah Islamiah jemaah Islamiah jemaah Islamic group Sebab orang Melayu ni didebut jemaah Islam. Jadi macam jemaah Islam, bank Islam. Macam bank tu hak milik Islam. Kita rasa macam tu bahasa kita kan. Senang bank Islami mungkin. Saya cadang dulu bahasa dah macam tu. Sebab English okey. Islamic bank. Bukan bank of Islam. Islamic bank kan islamic university maksudnya dia tu ada ciri islam bukan dia tu islam punya per bahasa kita bank islam orang islam sebenarnya so, kita tak kata orang islam muslim kita bukan islam kita muslim islam tu religion tau agama tu islam din tu islam tapi bahasa kita macam tu kan hospital salim Yeah. tapi yang saling itu bini kita juga <laughs> kita tak boleh kata eh ni anak, anak hospital lah <laughs> anak hospital tu lah yang projek yang tak habis tak siap tu <laughs> sebab tu anak kapal ni anak kapal students tahu anak kapal bukan sama dengan kapal <laughs> Anak yang paling tak sama dengan pak dia anak kapal. Tentak tak pasal naik kapal terbang. Anak-anak kapal akan membantu Kita tengok kapal lain, anak dia lain. Dek. maulidin Nabi. Ada orang tanya, Allah. Tonton. Bila sampai kita lalu saya simple. Tak ada satu Ibadat khusus Mempandang maulidin Nabi Dan Tarikh maulidin Nabi pun Ulama-ulama khilaf Mendapat tentang tarikhnya ha, Baca lah Al-Rahiq al, al ha, Ni dah sejemah dah ha, Baca ha, al mubarakfuri Kata apa Cumanya Boleh kerana Orang kata 12 Rabi'ul awal Maulidin Nabi Bila kita lalu musim tu Orang suruh kita cerita Tentang Nabi Kita cerita lah Kita lalu ke Bukit Uhud Orang kata Ni Bukit Uhud ya Ya Cerita sedikit tentang Uhud kita ceritalah tentang al Dalam konteks yang macam tu, pada saya okeylah. Bila mas, datang musim maulidin Nabi pada anggapan orang Islam, kita pun cerita tentang Nabi. Tapi nak pergi buat kata zikir khah, solat khah, puasa khah, sebenar maulid, ada atau tak? Yang ni tidak ada. Nak bercerita tentang maulidin Nabi, okey, orang boleh bercerita. Nak buat majlis menceritakan pun, boleh buat. Itu adat kaum. Dia buatlah apa yang dia buat. Dia buatlah apa yang dia buat cuma saya dah sebut banyak tempat lah maulid Nabi ni kita ikut Nabi, kita nak ikut Nabi tapi kalau kita sambut maulid Nabi, belanja dia besar stage dia bayaran pada orang yang main tu dengan cara, sedangkan dalam keadaan sekarang rakyat dalam keadaan tanggung kos yang tinggi adakah Nabi kalau hidup, Nabi setuju kita buat benda ni dan kesusahan rakyat jelatar ni Buat stage yang nak digunakan satu hari saja, Yang besok kita tak guna dah. Harga dia mungkin kos RM340,000. Mungkin lebih. Sewa banyak benda hanya untuk satu pagi tu je. Buat spanduk, hanya nak pakai satu pagi je. Mana lebih baik kalau nak ikut Nabi antara buat benda tu dengan ambil wang tu dan diberikan kepada manusia yang perlu. Yang Nabi suruh berikan pada orang-orang. For orang-orang yang memerlukannya. Bagaimanakah adab untuk mengamalkan empat mazhab? Ini kita selalu jawab. Ni. Adakah kalau kita mengalami empat mazhab, kita bebas untuk mengamalkannya, sewenang-wenangnya? Adakah kita perlu memahami uruf dan adat masyarakat? Tuan-tuan, pertama, satu orang amal, bukan dia amal empat-empat mazhab. Dia amal apa yang dia yakin daripada hujah-hujah mazhab-mazhab itu. Mana ada orang amal empat mazhab? maksud. Tapi mungkin dalam keseluruhan amalan dia Mungkin daripada berbagai-bagai Sebab tu kitab yang bagus antaranya Walaupun tidak ada kitab yang sempurna Kitab yang bagus antaranya ialah Fiqh Sunnah Baca Fiqh Sunnah Syed Sabit ha? Antara kitab yang bagus untuk dirojok Dalam fiq dan seumpama ha? Mudah-mudahan Allah SWT Merahmati kita semua Terima kasih banyak kepada tuan-tuan Sudi mendengar pada hari ini